Oui, donc, ben, que pourrait-on děláme avec un mec Il a un to oncle qui veut se faire un certificat pour une maladie takže začátek, kterým dělám žilejmi. Uvolně jasně. Opětší chvapu. nikdy ten opětší chvap. Výsledně padá do hm? Dva Páruce pod kopítkem je střed Tantie na celá. V se, se tam volí Karla Sausírna, to je čínský tradice Tantie, japonský hara. Když jsme uvolněni, cítíme vlastně celou váhu těla v této oblasti. To znamená, že jsme uvolněni. Při meditaci té, že tady to je na to pozor. ty důležité body pozornosti v jsou je planí, laukou, hm? volí, provad, i prostředek lámu laukum a prostředek šlapek. Dům či je, je to laukum začíná vyprovovat. jestli jste máte dovolenou koncentraci, pokud si kteplou spojíte tam je dva vibrací nauků a cítíte celou tuto oblast. A teď začínáme po malu číku, jestliže cítíte tuto oblast, mě. Toto cvičení je založeno na knize Pro mě, jestli si znáte I Jitim je vlastně základ do štyričínských filozofí. Čínský bodyzmus, jestli chcete pochopit, vlastně tež na starou čínskou filozofii, doplnění jím, já. se se o tom? Já je oheň, je voda. Veškeré nepravidelnosti v těle jsou daní nepravidelnosti. Poměr vody a oheň. Hmm? Jestliže voda a oheň jsou vyrovný, energety jsou vyrovný, čtyři základní elementy v čínské filozofii, pět základních elementů vyrou. Tak v čínské filozofii v Zlicíně máme dvanáct meridianů, hmm? Jin meridian se nazývá tam a yang meridian se nazývá fu Jan a fu spolupracují tady máme šest pádů první pád je co? jela si pamatuju? já plíce a úzké stranu první pád Tedy jedna rodina, první hodina, se to bude mít Druhý pál je... Draž, Druhý pál je... První máme... Plíce jsou jiné, no? husté střevo je nějaký. Další pár je žaludek, žaludek je yam, to jin, jam, jam jin, jím, jam, jam je, jím, jam, jam Žaludek je yang, potřebuje ohaň, aby pracovat. Oha. Hm? A slezina je jin. Hm? Ten meridian, který začíná jam, to je, to je nožní meridian nožní plsti. Ten, který začíná yin, je vždycky ruce. Ruční meridián, jde, to se naučíme později, na no to nemáme asi čas, ale zatím základní informace, jde z rudníku do konečku plsta. Jan Meridian je z konečku prstu do hlavy. Jil, Jan Meridian je z hlavy do prstu u nohy. Jan a z prstu u nohy, prse do prstu. Tak se to střídá. Tak dneska jenom udělám ty dva ostatní se na mě dívejte, první pět svým lidem,